Här är podden om Skolsverige med mig, Karin Berg, som är gymnasielärare i Göteborg. Och med mig, Jakob Mölstam som är grundskollärare på en skola i Göteborg. Vi sitter i varsin sida av stan kan nästa vinka till varandra. Och så ses vi en gång i veckan och poddar om saker som har hänt i Skolsverige och saker vi vill diskutera och testa på varandra då. Ja. Jag spelar också in Lite förvirrad eh, Över vad vi just bestämde Men absolut, jag spelar in Och är nöjd och glad Ja men det är bra Karin Ibland kan man överplanera saker tror jag eh, Inte för att det finns några risker att vi gjorde det nu Men därför tror jag också att nu kör vi eh, så, Det är bra ja. Det är det vi behöver Karin det är den 17 april mm. En torsdag förmiddag I eh, tider. Vad du att föra dig på ELOVET hittills? Eh, jag har eh, rättat nationella prov. Eh, det har jag gjort. Eh, mm. Ja, eh, jag. jag eh, ja, vi, på, ja, eller vi har ju i min. I min eh, på min skola, så, som alla andra skolor tror jag, eh, så, så bedömer man, så, så försöker vi organisera det där, och vi rättar solidariskt, som vi säger. Att alla, och vad du undervisar i, så rättar du en viss hög. Nationella prov beroende på hur mycket många procent det jobbar som svensk lärare. Så då blir det ju färre prov för alla eh, i, över tid. Liksom. Mm, mm. Eh, så jag har fått... Men fortfarande inom de ämnen där du undervisar i Du behöver ju bara för att vara jättetidig För eh, ja. folk som jobbar genom det världar ja, ja. ja, det är bara svenska eh, Såklart, Utan, och på gymnasienivå Så är det ju bara prov i svenska, engelska Och eh, matte Som vi har eh, Och eh, jag skulle ju naturligtvis inte kunna bedöma Några matteprov och inte några engelska prov Heller eh, Men däremot så, så bedömer Jag eh, svenska Eh, och eh, nu då svenska tre Har jag fått en extra stor hög I år Av någon anledning mm. eh, Så jag har suttit och eh, eh, Bedömt om eh, Och varit osans med rättningshäftet Ganska rejält i år Vilket är, jag inser ju att jag är Börjar bli gammal och sur jag är den där stränga, sura läraren som tycker att nej, det här kan vi inte godta. Och så säger bedömningshäftet att jo, och så känner jag nej. Så du är liksom med hårdare än Här på det sättet, du inte eh, det. Ja, eh, men det, det slutar ju med att, Ska det vara på det här viset, så får jag väl eh, godkänna allt då? Den, den känslan infördes, mm. säger oss hos mig. Eh, då, helt enkelt. <laughs> Men ja, jag tror att det har rätt ut sig. Men jag var förvånad över, alltså det där ändrar ju sig lite från år till år hur de, mm. hur de väljer att se på saker. För att utprövningarna ja, av ämnena har liksom ändrats och personerna som sitter där har ändrats och så vidare. Men sen är det ju också så här att mm. Skolverket älskar att använda ord som väva in citat i sina referat. Det är, det är en sån formulering. Och då är det ju så här, vad betyder att väva in citat? Eh, betyder det att det räcker med några sambandsord? Som, alltså man säger ett citat och så säger man, men han säger. Och så säger man ett annat citat. Och det betyder att, och så ett tredje citat. Är det att väva in citat? Det är ju en otroligt dålig referatteknik. Och i min värld så är det inte ens godkänt. Men det är ju att väva in citat. Så det här har jag hållit på med och tjurat om. Eh, och eh, jag tror att jag kom fram till att jag har rätt. Att häfta <laughs> <laughs> godkänt, och häftet har fel. Men vad tänker du hade varit ett godkänt sätt att väva in ett citat? Eh, nej, men det är ju att du, du liksom skriver... Eh, alltså, alltså att du är liksom... Eh, alltså det är ju där, du, du kan inte väva... Att alltså väver in ett citat. Är som i ett stycke, Hur många citat är rimligt att det finns i ett stycke? Om det finns två citat i ett stycke så är det lite för mycket, om du frågar mig. Eh, även om det är väl. Ja, men, det kan eh, men om det då blir tre, fyra citat som vävs in med bara några få ord emellan, då är det inte att väva mm. in utan då är det ju att klippa och klistra in citat istället för att referera till och fritt, självständigt prata om vad det faktiskt står i källan. Och det här är ju det som är uppgiften. Uppgiften är inte att citera utan att referera. Och då, då blir det väldigt knepigt om alla stycken innehåller egentligen bara citat med ett sambandsord. Då är det ju inte... För det, för det jag tänker är, om, som inte ens är på gymnasiet, om, som inte kan någonting om det, utan bara någon som säger kvackade man i samhället. Mm. Det jag ser framför mig är att man använder ordet så här, men som är det så här ibland. Det som jag tänker när man menar på att in, det är liksom, jag, jag ser framför mig att det skulle vara att det finns en koppling innan eller efter eller helst båda två till varför det citatet finns där. Att man inte bara kan räkna antalet citat och säga, yes, den här personen har lagt in citat. För att ibland kan du ha ett helt resonemang i en hel, en hel liksom utläggning. Och så. Mm. och så på slutet bara kommer ett citat som inte... Som handlar om innehållsmässigt samma sak Så jag tänker att en del skulle kunna skriva Men som inte är på något sätt säger Det hänger inte med i flödet av texten Att det på något sätt finns här. Och det här bevisar också bla bla bla Eller det här och det här utifrån det Utan att jag tänkte göra det här. Men glass är så jävla gott, alla borde få gratis glas. Och så står det så här: Glass är gott, gb vad fan, det har inget mer att göra Typ Det tycker jag är att inte väva in det Ja, jag förstår och allting mer än det... Men sen förstår jag naturligtvis att så har du 4-5 olika stads som du försöker flätta samman ja. till någon sorts gemensam röd råd då blir det ju liksom inte längre text du har skrivit utan då är det bara liksom kokat en soppa typ. Ja men precis, men det var ju det som men häftigt menade på då att långa citat är inte godkända. Alltså om det bara är ett stycke med ett långt citat, det är inte godkänt. Där ja. är de ju överens om. Nej, det för det blir ja. jättekonstigt. Då har du ju bara kopierat in. Men däremot, elever tenderar ibland till att vilja väva in citat i sina stycken. Äh, äh, mm. Även om de inte är välvalda. För att då ska de, alltså ett citat ska ju helst exemplifiera Någonting och vara kärnfullt. Och öka textens mm. läsbarhet. Mm. Liksom. Eh, mm. Ja, men, Och då blir ju frågan. Vad menar Skolverket med ordet väva? Det är ju inget. liksom Det, det begreppet är ju inte definierat. Vad menas med det? Mm. Eh, och det, det, det är ju det här som är så svårt. När man då säger att vi ska ha eh, centrala bedömare och sånt. Tänker jag. Eh, att... Eh, då måste vi ju på något sätt förstå att alla de här diskussionerna. Som vad betyder väva incitat? Mm. Hur i hela friden ska man lyckas få... Alltså, hur kan man tro att en central rättning re reder ut de där frågetecknen? För det kommer ju bli i varje arbetsgrupp en olika dis diskussion beroende på hur många som gör så som den här, det här textexemplet som jag tänker på just nu. Eh, på vissa ställen kommer det att bli godkänt, på andra ställen kommer det inte att bli godkänt. Och just nu när jag inte har sambedömt med mina kollegor, vilket jag naturligtvis kommer att göra så är det inte mm. godkänt hos mig. Men jag kommer ju behöva backa om fler, alltså min, min, de som rättar samma ämne och min, min lärargrupp tycker annorlunda. Det blir ju ett majoritetsbeslut. Och det kommer ju se olika ut om man ska ha centralrättning. För det är inte, det, alltså man har inte definierat det begreppet. Och häftet är ju fullt av sådana saker som inte, är, som inte är självklara. Vad betyder att väva in ett citat egentligen? Ja, ändå spännande. Ja. Eh, så mycket har jag inte jag tänkt på jobbet eh, sen vi hörde sist. <laughs> ja. ja. Eh, så du har helt enkelt spännande. haft påsklov på riktigt? Jag har helt checkat ut. Okay. Eh, totalt checkat ut. Jag är med lite hem. Men liksom, listan på saker jag ville få gjort den här påsken var... Nu har den kommit halvvägs så känns det som. Mm. Uh, ungefär. Jag eh, och en vän, vi har oss att vi ska börja vandra mer. Så det har vi gjort mer. Vi går ner Gotaleden som går från Göteborg till Allingsås. De har tekniskt sett förlängt den till gård, Men en av de etapperna är man ska åka en buss. <laughs> så det är inte. <laughs> men i alla fall, det är typ 6-7 mil någonting att gå till, till eh, Allingsås. Så den har vi kommit igenom typ halvav. Vart så mm. Vi, Jag har sett den här Netflix-serien Adolescence som... Du och tusen andra personer som till mig Det här måste du se Den Jag klämt. Jag har klämt HBO-serien White Lotus Säsong 1. För det som är barberade att jag var tvungen att göra Innan jag fick komma tillbaka Jaha. Jag har gjort det. Och så har jag lärt mig Bli bättre och flyga drönare För det besämner mig själv att jag vill lära mig Lite jobbrelaterat men lite också inte jobbrelaterat ja. Och så har jag haft tid att röja med sig grejer hemma, typ. Det har varit så här, men här är en massa grejer jag måste ta tag i. Ja, men det ska jag fixa på lovet, typ. Uh. Så de fem grejerna sånt som jag har varit så här, det här är minimum. För att jag inte gjort det så blir det inte missnöjd med vad jag har gjort i lovet. Och de är jag klar med, sen igår, typ. Nej, som sagt, jag har inte jag har alls haft min jobb gärna på särskilt mycket. Nej. Eh, så. Men så sitter jag och scroller det här om dagen på internet som jag gör. Och min algoritm tror ju fortfarande att jag är lärare, eller den vet att jag är lärare även <laughs> ledig. Så du fick upp en annons för en produkt med det mest generiska namnet som jag kanske har hört en produkt någonsin haft. Jag fick upp en annons för, och det är det, produkten Lärare större plus. Lärarstöd plus. Okej? Okay. Ja, lärarstöd och okay, plustecken. Vad tror du att lärarstöd plus är för någonting? Om du bara tänker på namnet så? Jag... så. Vad är det för något? Min första bild som dök upp i huvudet var en sån här, du vet, gåstol. <skratt> <skratt> för att man inte ramla i. Det var det första som dök upp i huvudet. Det, var, det är det ju naturligtvis inte. Men det låter liksom som ett inkontinensskydd av någon jävla anledning, Tena plus eller du vet extra large, allways ultra, så låter det eh, liksom <laughs> så det är mänsskydd. alltså ja, lärarstöd plus, alltså jag, det jag tror att det är, det är väl någon sån här jävla it-tjänst som, som ska bedöma mina uppsatser kan det vara det? Eh, nej det, det är det inte, det här är en liksom, tänk dig, en kombination av liksom apparaten färdiga eller tänk dig lärarhandledningen, tänk dig liksom lektion.se och så tänker du dig liksom, eh, att göra det så enkelt som möjligt för lärare att liksom planera och förbereda sin undervisning. Då, då har du liksom en tjänst som tar alla böcker som du redan köper av det här företaget. Jag vill inte nämna företaget för det springer roll för det känns som att de allihopa skulle kunna komma på sin egen alla böcker som du redan har köpt skolicenser för då får du också med deras lärarstödfunktion funktion och du är också lärarstöd plus där du kan liksom ta fram enskilda delar från det här läromedlet på ett smidigt sätt upp på skärmen så kan du ta fram och undervisa om det eleverna ska jobba med när de jobbar i boken så för folk som är väldigt här den här veckans undervisning i NO är att vi gör kapitel 4 och nästa veckans undervisning är att vi gör kapitel 5 och veckan efter det ser vi kapitel 6 och sen är det lov är så. Ja. Så, så finns det sälj kan man också ta fram dem. du kunde man göra företag också genom att bara fota av och ta fram, eller ha en fram men, men nu finns det liksom något snyggare sätt att få fram precis det materialet. Då. Eh, som är liksom alla de sortens stöttepelare som finns ute omkring. Ja, säkert skit bra för, för, för nya lärare eller lärare som är stressade eller folk som undervisar i ämnen de inte är superbekväma i. Det är ju faktiskt en realitet att vi har. Eh, massa lärare som är formellt behöriga i ämnen som de inte är särskilt självsäkra i. som aldrig fått hjälp att bli liksom självsäkra i. Nej. Och som de alltså behöver stöttning i. Kanske är på liten skola där det inte finns många andra lärare som har samma ämnen. Vi såg senast i veckan statistik på hur många lärare i Sverige som är obehöriga fortfarande. Jag tror inte det var en grej. Men det växte sig vara typ mm. hur många som helst fortfarande. För att det är billigt och så. Och då är det klart att det är gött att också kunna ge dem liksom, här är det på något sätt. <laughs> är Nej jag är inte med Det där måste ju vara bara ett sätt för Jag, jag ser framför mig hur Hur det här är någon sån här grej. Som bara åh kolla här Nu köper vi den här licensen Och så kan vi anställa 37 500 Liksom 19-åringar som undervisar Istället eh, Kommer det här mm. att användas Någonstans eh, de skickar med det typ Gratis tror jag för folk som Ändå köper skola ah. Så det är ett sätt att få dem Istället för att bara köpa elev okay ah, liksom Men med, med det du gör I det är att du knyter hela skolan Alltså nu har vi vi är, ett företag som jobbar, eller vi är en skola som jobbar med det här På samma sätt som att säga Vi är en Google-kommun Vi är en Microsoft-kommun mm. Som man kunde se för tio år sedan så det så här, Vi kommer att vara en <laughs> läromedelsjätteföretag eh, Kommun Och så liksom, det är det en grej typ. Så det är inte helt gratis, gratis, men det skickas med, som, om jag förstår det, som en grej om man liksom där. Att vi ska bara använda de här verktygen här borta. <laughs> så, jämfört med liksom andra. Eh, så. Och, och det fick mig att tänka lite grann utifrån vi pratade för ett tag sedan om eh, avhandlingen, skolutrustning och undervisningsideal. Mm. Sociamateriel förändring inom Svensk skolgärelsen 1865-2010. Mm. Eh, jättebra har nu av Andreas Westerberg vid Umeå universitet som har de där med liksom, olika verktyg man introducerat i skolan och eh, liksom, när det har haft effekt och inte och hur det har varit med implementeringen och liksom, vad är det är som gör att det har blivit som det har blivit. Mm. Allt från att man liksom, skaffade liksom, bänkar som gick och flytta, som inte lärna ville flytta på, sig, blev det inte att de flyttar på, dem. utan att man har liksom, fortfarande kvar samma 18 år av en fast att man har mycket finare och modernare liksom, möbler i sig mm. till och liksom, eh, hela som menade att liksom, ta fram lärares kreativitet i undervisning men som blev ett sätt att stapla liksom, stensil på stencil på stencil på stensil mm. och att liksom, formalisera undervisning om du hade eh, matte i 4a, 4b, 4c och 4d så hade du exakt samma lektioner i samma innehåll, samma vanor samma liksom, alltihopa mm. För att du hade förberett de bilderna för det. Att det var det som var ett liksom problem som landade hos många lärare. Mm. Så det plötsligt fick ju hjälp som lärare att du fick visualisera det du pratar om. Mm. Om man jämför med tidigare om det bara var föreläsningen. Så, så är det fortfarande liksom ett sätt att, att ta bort individanpassningen. Om, om det är så att fyra begrepp grupper mycket mer konkreta undervisningsmaterial. Eller så konkreta exempel. Men jag ska kanske ifjera er det är fler som, som förstår. Om det där liknar sånt som jag var med tidigare. Den sortens anpassningar försvann mer. Mm. Så förstår jag. Den, till, att liksom, till, att, till att skolverktyg som kommer in för att anpassa sig in i samhället. Saker som, som uh, video exempelvis. Att det, det bara kommer med. För att det blir en grej i Det blir också inte i skolan. Så är det ingen som har tänkt mycket på det. eller det bara implementeras in från sidan. Och, så. Mm. och, och där funderar jag på det här verktyget. Utan det så mycket vid det. Vad, vad hade det för potential? Det var min första tanke. Och tvärtom tror jag det har en ganska hög potential. För den sortens verktyg. Mm. För att det utmanar inte lärare så mycket Det de gör Det är inte så mycket avancerat att liksom, så. Vill du inte använda det så behöver du inte använda det Det värsta som händer är att det är en onödig investering mm. Men det kommer att liksom, Hjälpa många som är På väg att hitta sina fötter Oavsett om det är för att de är liksom, eh, hitta barmark liksom, eller man säger. Ja. Oavsett om det är för att man är ny Eller för att man är i ett nytt sammanhang Eller liksom, obekanta ämnen Eller liksom, är obehörig eller så så kommer det på folkerna folk kunna sig fram i det. Det har liksom alltid varit så att lärare följer. Som vi har lätt svårt att följa liksom läranläggningar ganska nära. För att börja behöver man vara orolig för att så här, ger jag dem allt innehåll. Kommer vi hinna med allting. Mm. Det är ju många lärare som har varit man, man känner att jag har områden jag inte hinner täcka av i år. Som jag känner att jag borde täcka av i år. Även om det inte står någonstans i kursen att jag måste hinna med just det här året. Ja, precis. Så vill man inte liksom, vara en, en, en dålig lärare i det. Och svenska skolan är, i alla fall den delen som inte är kursbaserad, är ganska liksom Lucy goosey när det kommer till så här. <laughs> vad är det som är, liksom, ska göras när? Mm. Om, du, om du jämför med typ så här, franska skolan som kan vara så här: Matematikårskurs fyra, vecka 22. Då går man igenom det här. Eller hur, eller hur? Oavsett var det är Frankrike, du borde man ska kunna flytta från norr från till södra och du ska bara kunna ta boken och fortsätta på samma sida. Mm. Typ. Mm. Det är liksom ett ideal man har som man ser från nationella på så. Så, så har vi absolut inte så i Sverige utan det kan vara ganska stor variation mm. och, och, och, och det kan vara ganska mycket nu man beter lärare under en tid det vill få som har samma lärare genom hela mellanstödigt eller hela eller, eh, så. och då, då är det liksom stor risk att man börjar om om det inte finns en etablerad så här, på den här skolan vi så här, så här. Och, och, och den stressen kan en del lärare hamna på sig sina egna axlar, och då liksom går man gärna till så här, färdiga recept, receptmaterial liksom, och, så, och så jobbar man med det mm och, och, och det, det, det har jag gått att tänka på och tänkte jag att den jag skulle kunna jag tror inte den här produkten kommer att sälja så jävla bra för att det, det är liksom en av miljarder olika produkter och de ser jävla ut och de brukar vara ganska fula, så här pdf läsare om väntar fram dem typ och namnet är så dåligt, så det, det är inte det men jag tror att den här sortens verktyg skulle kunna liksom bli en ganska stor del av vad man menar med skolans digitalisering eller innovativt lärande eller framsteg framåt mm. eller så, utan att man egentligen liksom gör så mycket för att utveckla undervisningen för att det är bara ett sätt att liksom, ta sig framåt i det mer än som sån videogrej, att det bara kommer in från sidan så, och att det blir en stor grej för att det finns där, för att det, det typ passar hur andra människor tänker så. men eh, så börjar jag tänka så, och det är ju lite blir, vad tänker du om det? vad får du för känsla? Nej, men jag får ju en känsla av att man, man tappar bort läraryrkets hantverk Alltså, för att det är klart att alltså, jag tänker att är du inte lärare, eh, det är ändå svårt att bli lärare tänker jag. Det det tar ändå en mm. bra stund. Eh, du det är liksom mm. inte alla som klarar lärarutbildningen. Folk säger att folk, eh, det är så många som hoppar av. Och de, nej, ja, för att det är svårt att bli lärare. Alltså någonstans får man ju ändå ta det. Alltså, det är, jag har gått fem och ett halvt år för att få min lärarlegitimation. Så att, någonstans... Och det, läraryrket bygger ju på att du kan titta på de individer som du har framför dig. Och... Eh, Uh, ha ett kunskapsinnehåll och så ska du bryta ner det kunskapsinnehållet för just de som sitter i den gruppen just nu just då och då blir det mm. lite olika det är klart att jag följer ungefär samma planering jag kanske läser samma roman i två klasser som går samma kurs för att det blir enklare för mig i min hjärna men jag kanske behöver göra olika anpassningar beroende på vad gruppens nivå är och också gruppens intresse, och lite sådär. För att också stimulera lärandet. Det statiska sättet mm. att bryta ner då till, en, till en lärobok på det sättet. Skapar ju liksom en, en, det är en ganska motivationsdödande sätt att se på undervisning. Det blir ju väldigt instrumentellt. Eh, och, och alla som har sett en lärobok vet ju att de är väldigt instrumentella För att det är så en lärobok funkar eh, och, och det är ju eh, Det är klart att det, det är väl smidigt om jag har en lärobok Om jag kan enkelt visa nu gör vi de här övningarna just nu Jag kan se fem gånger per termin som jag skulle kunna eventuellt ta nytta av det Dör jag om det inte finns Absolut inte Kommer du att utveckla min, min, min lärarkompetens Absolut inte Skulle det vara lite praktiskt Eventuellt Men det är ju ingenting som kommer att utveckla skolan Eller skapa stordåd Utan snarare är det väl så sådär att Ja, precis som jag kan visa något klipp Eller jag kan visa någon liksom, Så är väl det bra Men jag kan också göra på ett annat sätt Det är ju inget verktyg jag gått och drömt om I livet Nej, eller hur? Jag funderar lite på att jag ska koppla in till andra yrken. För att någonstans förstå liksom vad, vad det egentligen är det gör. Mm. För, för, för, för min första känsla var det lite samma men jag började tänka på också i läraryrket och så Att på ett sätt är det så samman. Det är väl ingenting som alltså, det finns där för någon som behöver mm. det. Och sen då jag att jag tror kanske att det är någonting som vi borde vara mer skeptiska till. Mm. Och mer så säga nej, men det där är inte hemma här. Mm. Så. För att jag tror att det är... Jag funderar på liksom så här... Kan man jämföra det med typ en kokbok i ett restaurang typ. Att det liksom här finns det lite färdiga recept som man kan gå till om man behöver kolla upp någonting för att fräsa upp eller få idéer. Är det en sån grej? Men att säga, egentligen så borde alla människor veta hur man gör det här och hur man gör det här och hur man gör det här. Och när man sätter en ny meny så jobbar man igenom det tillsammans. Och det får liksom inte, ska egentligen inte variera men liksom, är det någon jävla pucko som kommer in en dag. Och så idag är det du som sköter såsarna. Ah, ja men fuck, då får du väl kolla då, hur gör du? du en sån här? Men tänk, tänk. Tänk om du är kock och inte kan slå en bea. Det är utan det Ja ser... men det jag menar typ. Är, är, är det det som är det här? Ja det, det, är, ju det här. är det Är det, det, som, är det som, är som är den här där. grejen? Det, ja det är ju... men kanske. Ja. Eh, sen, så, det tänker jag snarare är kanske en vanlig lärarhandledning. Det, så, det gör ingenting. Vi är inte precis så att du måste kunna alla delar. Behöver du gå tillbaka och kolla? Då får man liksom gå tillbaka och se. Eller om det är någon särskilt specialvariant. Eller något, om du jobbar med på ett tag. Liksom, Okej, okay, det kanske är så. Eller se, typ, är det liksom en, en kirurg som förbereder sig för, för en, en liksom operation. Genom att kolla på just det här skyld, så här, Hur funkar det med de här och de här? Eller hur ser den här patienten? Inte den här unika patienten. Men liksom, hur funkar de här grejerna egentligen igen? Vad är steg för steg i liksom, instruktionen? Är det en pilot som kollar på... Liksom, kartor och värdeinstitutioner och går igenom innan för att se att just idag måste vi göra på det här sättet för att vi ska hitta dit och då kan jag göra så här. Man behöver inte komma på att sitta och visa själv var det ligger Paris utan liksom, det finns verktyg som kan hjälpa dig att hitta fram utifrån de lokala förutsättningar som händer då för då är det något som gör alla lite bättre mm. och som helt ärligt är lite så här om man fast väljer din prestige och följer det här för det här är en bättre väg fram. Mm. Så. Där man liksom landat inom, inom i den professionen så här, Får du olika instruktioner från typ en mänsklig flygledare och ett flygledarsystem som är automatiserat så ska du följa det automatiserade systemet för det är förmodligen säkrare. Vilket det liksom känns är svinläskigt men som också säger att ah, det kanske är smart då för det har funnits olyckor där man har hört olika saker som har följt människan och så har det varit liksom bananas. Och så där 200 personer för att det är sånt som händer i deras värld liksom, Ja men det är väl klart cool För går till skogen Men lande, jag tror lande, vad jag tror att det här verktyget skulle kunna bli Som också innefattar det negativa mm. Jag tror att det skulle kunna vara Tänk en konstnär Som målar tavlor Och som helt plötsligt får liksom så här, vet, När man redan här liten så här, I ruta 1 ska du måla rött I ruta 2 mm. ska du måla blått Och så får man liksom färdiga Fyll i färgen här, fyll i färgen här, filifärgen här. Mm. Att det är den sortens verktyg som det här <går> genom egentligen. Mm. Och, och det tror jag direkt här förutom att det är så smidigt för folk som gör det här första gången eller liksom jag känner att ja, det här måste bli bra eller liksom det är inte riktigt mitt område eller nu jobbar jag inom, nu jag en tjänst jag vill gärna på den här skolan men de måste jag också ha engelska, jag är inte ens behörig för det eller att man är helt helt obehörig. Mm. Eh, så. så. Och, och då kan vara vara supersmidigt att det finns liksom så att det blir någonting vettigt i slutet. Men jag tror också att det finns något som faktiskt är fördummande i den här sortens verktyg om det blir. Om det genomförs på fel sätt. Mm. Nu vet jag inte hur du det här för jag inte jobbar med det, så jag kan inte säga något om det. Men liksom konceptet, lärarställ plus här, din kompis i klassrummet som kommer att använda dig 100 Alla dina lektioner, bara går det hit och följer det. Mm. Jag tror att det är förutom att det är avprofessionaliserade, och liksom ett underlag som möjliggör för arbetsgivare att anställa personer som inte har akademisk utbildning, för då tänker de inför för vi har den här licensen istället så nu borde alla kunna ha alla ämnen, inga problem så, så, så tror jag att det också faktiskt är direkt liksom fördummande mm. det är kanske hårt att säga, men jag, jag, jag tror att det är det. Mm. för att vi tar bort det som är det professionella objektet skulle du som professionell konstnär liksom, lägga två, tre år på att liksom Ja, men nu, nu behöver jag producera snabbare. Eller jag behöver liksom få pumpa ut här. Nu behöver jag jobba med, med, med, med sånt som inte jag inte riktigt håller på med. Så jag följer med manorna. Fly fl, fl, fl, fl, fl, fl, fl, fl, blått, grunt, gult. klart Nästa. Bla, bla, bla. Gör du så i två, tre år så kommer du till sist. Koppla bort den delen av din hjärna. De kopplingarna i din hjärna som, som liksom hjälper dig att vara kreativ. Som hjälper dig att se liksom, det här i vägen framåt. Eller här skulle kunna göra på det här sättet. Jag skulle kunna utveckla det så. Den delen av din hjärna som är... Liksom ditt professionella objekt Eller som är din professionella expertis mm. Skulle ju till sist försvinna mm. Mm. Är här, Den som säger att 36 är bäst Och de bara va? Utom som helst kan vi släppa sedan 36 är det här, Nej det var inte riktigt så det gick till Men typ ja, ja. Det finns inte längre Det finns inte längre Jo då det finns men och, inte och hos dig att, ja. Nej inte Inte, där jag, inte där jag det jag det, det, de, de, de Inte någon av dem Har den bilden Ah. Kanske en eller två som är liksom helt galen men det var alla som var så på det sättet förut. Ah, alla var så förut. Ja. Och, och det där den kunskapen har faktiskt och, och det Jag tror att det här är en produkt som skulle kunna bli eh, återinfärd. Mm. Så det var det eh, andra. Och det tredje som jag tänkte på var att okay, men om jag skulle ta namnet skulle Plus namnet tänka, hur skulle det min drömlärarstöd plus tjänst vara? Vad, vad ingår i den digitala produkten, tjänsten, en robot på jobbet. Vad skulle man vilja ha liksom automatiskt som ingick i, <kör> i tjänsten? Plus fundera på din top lista. Jag har min topp tre lista, så jämför vi. Min topp tre lista är så här, utan inbördesordning. Jag skulle vilja ha bedömningshjälp. Alltså som att jag fick liksom ett sätt att jag rikta in mig. I, i, ungefär så som du gör med dina kollegor. Du, det gör jag med dina kollegor. Men jag skulle vilja göra det hela, hela, hela tiden. Mm. Att jag hela tiden säger att det här ser ut som att det är på det här sättet. För att ta bort min bias kring att liksom, vet, just nu är jag på det här sättet. Jag mår så här just nu. Eller hur många texter jag rättat till Är det liksom har jag mycket att göra? Är det sen på dagen? Vad nu är. Alltså för, för att korrigera mig bättre som bedömare. Det är det ena. Det andra är att jag skulle vilja ha hjälp att liksom katalogisera. Och hitta saker som jag själv har skapat. I, i termen av liksom förklaringsmodeller. Typ. Mm. Sist jag undervisade om skillnaden på centimeter, millimeter och decimeter. Då tog jag fram det här det här materialet ligger någonstans i min dator. Jag sparar det på Driven någonstans jag kan hitta det på någon hemsida. Men liksom, jag skulle vilja ha det närmare. Och jag skulle vilja ha i ja, stället att kunna förbättra och kunna utveckla och kunna se så Om du gör på det här sättet, du vänder på det här, så skulle det kunna bli ännu tydligare. Mm. Det är det med idag. Att, igår, att eh, från början, vet, eh, Celsius-temperaturskalan, mm. från var från början för dem. Yeah. Visste du? Ja, det visste jag. Bara, ja. Det lärde jag mig nu. Och så kom man på man kan vända på det. Och då blir det mycket tydligare. Sådana grejer skulle jag hjälp med. Med liksom alla saker man tar fram som är, ändå är så här, som man har plockat upp längs med tiden. Typ. Mm. Så här, man har en egen bank. Och så var den här bilden, den här materialet. med som finns där. Det tror jag hade hjälpt mig. Och det tredje är att identifiera elever som behöver hjälp. Så. Mm. I, i, i Särskilt inom matematik. Där det är ganska mycket att det nu finns det, nu tränar vi på det här, nu jobbar vi med det här och så, att det är alltid för alltid fel, de här tre eleverna här borta, de har en att göra de, de skulle liksom kunna få om du sätter i fem minuter extra med dem så kommer de få ut maximalt nytta av det, jämfört med liksom andra mm. för matematiken är fortfarande ett ämne som bygger på att jag måste antingen, om en slump upptäcker att de behöver hjälp eller att de själva måste identifiera, att jag behöver hjälp jag fattar inte det här, mm. vilket också är ganska kognitivt svårt så de tre grejerna hade jag velat att i min drömtjänst att plus mm vad har du ingått i din köp? Eh, ja, nu har jag ju inte funderat på det här lika länge som du. Men en av de grejerna mm. som jag, jag skulle vilja eh, identifiera är ju när elever skriver text. Eh, och eh, mm. alltså när de är mellan två steg. Alltså de har erövrat ett visst sätt att skriva. Och är på väg till ett visst mm. alltså. Till nästa steg så finns det liksom vissa nycklar som man kan liksom ge dem att om du provar bara att göra så här, om du prova göra så här. Och eh, mm. ibland så fångar, precis som du säger med matten, ibland så fångar man dem, eh, dem att man lyckas liksom fånga dem precis när de är mottagliga i den liksom, stunden i att ta emot den feedbacken och få det lilla. Den lilla pushen över så att de faktiskt gör, för att i svenskan så tar man ju inte så stora steg, de ser ju inte sina steg så tydligt. Mm. Och jag skulle egentligen, nej, jag utvecklar det, jag skulle vilja liksom visa för eleverna, jag skulle vilja över tid att kunna visa för eleverna, titta vilket steg du faktiskt har gjort. Titta vilken förbättring du faktiskt har gjort att det liksom, istället för att jag måste liksom mm. ta fram en gammal text som eleverna har skrivit och elevens nya text och visa på att du är bättre nu, även om det också blir fel. Så att eleverna naturligt mm. kan följa sin progression. För det är ju inte mm. så som, som liksom, om du ska lära dig Sveriges landskap. Att först så kunde du fem landskap. Och nu kan du eh, 32 landskap. Mm. Eh, mm. Eh, så. så att eh, det, det, eh, det hade jag velat. Eh, det, det tror jag är en, en väldigt viktig nyckel. Som jag tror AI skulle kunna hjälpa oss och så vidare med så det är den ena grejen den andra grejen jag skulle vilja hjälpa är ju också bedömningsstöd alltså ha en samtalspartner som kan diskutera det här gör mina elever fel generellt det här är, det här är nästa steg du behöver undervisa om och det hänger ju ihop de två grejerna den tredje sak jag skulle vilja ha Ja, faktiskt också. Eller en av de sakerna som du säger som låter rimligt är ju just... Eh, alltså nu har jag haft samma drive sedan 2013, är det väl? Mm. <laughs> det ligger väldigt mycket bra material i den där driven. Men den är ju indelad i årtal. Och det gör ju att... Eh, Väldigt mycket, liksom inte, alltså jag, jag hittar och sen så flyttar man det till en annan mapp och så modifierar man. Man skulle ju vilja stoppa in hela sitt lärarmaterial i någon AI som katalogiserar och, och organiserar och visar på att ja, men det här har du missat från det du gjorde förra året och så vidare. Men också mm. kanske någon som, någon liten AI som, som lägger in mina idéer om planering i en fysisk planering. Tänk, alltså så här, den här veckan behöver du göra mm. det här- om du, du tänker att du ska göra de här momenten- under det här läsåret. Hur, och så bara trycka på en knapp- och så kommer det ut i veckosystemet- kopplat till kalendern- till alltså så skolans kalendarium- mm. Mm. och visar att du har fem lektioner- på det här momentet- om du vill göra det på det här sättet. Mm. Hörru det, Jakob- jag tänkte att jag denna veckan i min vana trogen i den här podden ska pudla lite. Vi spelade ju ett Åh, jätteroligt där. påskspel förra veckan. Eh, som heter mm. Paragrafjakten Och vill du spela paragrafjakten så kan du göra det. Eh, så ligger korten utlagda på vår Instagram och på vår Facebook och på vår hemsida. Ja. Eh, och då skulle jag ju ranka. Du vet, du hade gjort kort, och så skulle jag mm. ranka olika påståenden ur, eh, ur, uh, ur avtalsrörelsen. Eh, och i vad jag tyckte var viktigt Och vad jag kunde gå i strejk för Och vad jag inte brydde mig om alls För jag tyckte det var liksom Det, det är väl självklart att det är så på det redan Så varför ska vi bråka om det eh, mm. Och då var det ju en Av de där sakerna som Som, som jag rankade Som, som, eh, som så, ja Det där är väl inte så mycket att bråka om eh, Som jag nu Har kommit på Att jag hade fel jag återupprepar. <laughs> Helt enkelt. Och det har att göra med det, det verktyget faktiskt. Som du, du tog fram alldeles nyss. Men vi ska börja i rätt ände. Mm. Det är nämligen så att för några dagar sedan så. Eh, eh, så Gick eh, arbetsgivarorganisationen Almega Utbildningsförbundsdirektör Andreas Mörk Ut mm. i en debattartikel eh, mm. På DN För att vinna folkets förtroende Han är helt ointresserad av att vinna mm. lärarnas förtroende Han vill skapa opinion för sin sak Och han väljer ju då att attackera det som föräldrar Och eh, sånt tycker är jobbigt och han ville också då skapa en slags förtroende för friskolan igen. Han är ju, Andreas Mörk är ju då alltså Almega-utbildning är ju då friskolarnas arbetsgivarorganisation och som har som åsikt... En av de största, år, men det finns flera. Ja. Men, men det är väl en av de största. Mm. Och, ja, och de är ju... Eh, Eh, de är ju extremt pro-friskola. Friskola är räddningen. Går man in på Almega, eh, Almegas eh, Almega utbildningshemsida så är det ju som att komma till en helt nytt universum. Det är som alldeles i underlandet. Där liksom hela räddningen för svensk skolsystem <laughs> är att vi bara säljer ut och eh, skapar eh, vinster i välfärden. Och aktieutdelning är det bästa som har hänt svensk skolan någonsin. Eh, väldigt, väl. märkt. Det är ju så, känner tjänar vi pengar. Alltså på ett sätt är det rimligt att de ändå har den åsikten när de ska tjäna med pengar. Ja, men inte om man läser den här debattartikeln. För debattartikeln heter då Elever har orimligt långa sommar, sommarlov inför tre terminer. Det är liksom rubriken. Mm. Och, men ingången är då att det går inte bra i svensk skola. Vi behöver reformer för att ha en välutbildad befolkning Eh, genom en välfungerande fungerande skola eh, så behöver vi, eh, det är det, det enda sättet för människor att förverkliga sina livsströmmar och att eh, Sverige ska bli en välfärdsorganisation, eh, det vet den här argumentet som alla mm. använder och, han, eh, då, då, och då skriver han så här, nu behövs därför en ny skolpolitik med nya reformer det är tid för reformer inom svensk skola, man bara är det inte reformer hela tiden inom svensk skola? Det, det är liksom, när man läser den texten så undrar man i vilken världsdel har Andreas Mörk gömt sig? Jo, han har gömt sig under eh, på Sveriges lärare. Han var kanslichef på Sveriges lärare för bara någon vecka sedan. Nej, men för inte så länge sedan. Eh, så att man undrar ju lite. Men då är det så här att en av lösningarna, då, ett av förslagen som är det viktigaste i den här nya reformperioden som Almega utbildningsnya Eh, direktör föreslår eh, är mm. att eh, man, polariseringen mellan kommunala och fristående skolor är skadlig och måste brytas eh, Sverige ska ha ett sammanhållet skolsystem inte flera parallella system jag läser inno, i hans text inom ramen för ett system Ryms dock flera olika aktörer. Mångfald är en förutsättning för elevernas valfrihet, god kvalitet och kunskapsutveckling. Och man bara, ursäkta mig. Eh, det är ju det vi har. Det låter ju svinbra. Ja. Men, men det är ju det vi har. Vi har ju två eh, massa olika system eh, och valfrihet. Men det han upplever är, tror jag är att valfriheten är hotad om man ska använda deras språkbruk. Ja. Alltså den valfriheten som innebär att de fungerar liksom själva som de gör. Mm. Och att det, det, det som gör att folk börjar vända sig mot friskolor är väl att man inser att det är liksom ett parallellt skolsystem som inte liksom främjar likvärdighet, som inte främjar liksom, eh, att alla barn får samma utbildningskvalitet eller liksom, som inte främjar det som var bra med skolan förut så. Ja precis, för han har tre förslag han, har, alltså han föreslår då tre mål för att då komma bort ifrån den här så ska alla, både friskolor och kommunala skolor, jobba mot tre liknande mål och de här målen är ju helt mm -hmm. töntiga det är liksom höjd kunskapsnivå för samtliga elever vi ska alltså prestera bättre på PISA och då ska varje skola svara för varför de inte gör det mellan dig och mig vet vi ju att det gynnar ju friskolor som, som tar russunen ur kakan och bara undervisar lätta elever. De kommer att ha lättare att prestera högt på PISA så att fuck you, liksom, känner ju jag. Förlåt det språket. Och sen är det då, han har ju två andra grejer dessutom då. Minskat prestationsgap genom att stärka resultat hos de lågpresterande eleverna. Och ökat förtroende bland allmänheten för skolan som samhällsinstitution. Det här är de här målen. Och, det då, och sen så går han in på då det första målet. Föreslår vi att Sveriges position i den internationella kunskapsmötningen- ska avancera 10 platser från 14 till 4 Och målet är då att det ska följas upp med, av regering och myndigheter och huvudmän- och målen ska genomsyra styrning, ledning, uppföljning, och resursfördelning i hela skolväsendet. Men då är det ju sådär då, då är det ju en grej då för att, att det här är nödvändigt då. För att det här ska gå att genomföra så måste lärare så måste eleverna han lägger det ju inte så, så måste eleverna få mer undervisning. Och då så ska vi då införa tre terminer, för då får eleverna mer lärarundervisning, eftersom lärarna eh, blir ju mindre lediga. Eh, så hans förslag är då att lärarna ska jobba mer. Men vänta, man skulle inte ta samma undervisning och fördela den över fler arbetsdagar, utan man skulle öka undervisningstiden. Är det alltså... Ja. Eh, alltså han, han menar eh, eh, så att, eh, han, han, han på något sätt Så får han ihop Han får inte ihop det riktigt För att man undrar ju lite då eh, Han säger så här Man kan ta, lägga till en veckas låg eh, På eh, höstlovet Och en veckas låg på påsklovet Och ha typ fem veckors låg På sommarlovet Och på det sättet så skulle Men samtidigt så skulle då lärar, Alltså den lärarledda undervisningen öka och i hur jag än räknar och läser och försöker förstå den här debattartikeln så betyder ju det i princip att lärare för samma lön och samma liksom eh, får försämrade arbetsförhållanden. Alltså det, det, det står ju inte en rad om att då behöver vi anställa fler lärare. Det står inte en rad om... Eh, utan det, det står att det här nya terminsystemet måste anpassas så att eh, vi kan eh, så att eleverna får mer undervisning. Och eh, dessutom så blir det bättre för föräldrarnas semesterplanering. <laughs> ja, och, och, och den grejen är ju om, om vi ska tänka liksom mm. hela skolsystemet och så, så är det ju ett rejält samhällsproblem. Att liksom... Folk har inte semester på det sättet du går inte att få till det är liksom, inte alla i alla fall. Och de det är liksom i de modellerna när det fortfarande är så men hemma själv så är det ett jävla gissel vad det verkar nu jag för men det verkar som det, mm. men så det, det, det är ingen för att liksom, det här konceptet till vilket som bara kommer vi fram att behövdes hemma på gården ja. liksom, så jag förstår det sånt, så sätt här det säger ingenting pedagogiskt genialt med med det systemet som vi har. Nej, det är det ju ja, Med det sagt så så jag mycket väl liksom invändningen mot, mot liksom den här I sig själva tre lärare, eller tre system, terminsystemet Jag är inte säker på att det vi har i det, det bästa är, Och att det inte finns något annat sätt som har gjort det bättre Typ så Ja, eller hur? Men det står så här då, nämligen i hans text Att den centrala bevekelsegrunden för denna förändring Eh... Är att det skulle skapa mer tid för lärarledd undervisning. Alltså att, då att, det, att vi skulle få jobba mer helt enkelt. Det är ju dåligt. Mm. Det finns givetvis en rad faktorer som påverkar hur mycket eleverna lär sig i skolan. Lärarkompetens, studiero, elevsammansättningar och tillgång till bra lärmedel allt saker som du Andreas Mörk kan påverka eh, men, annan, det, men det vill inte han göra utan, för då skriver han så här det går emellertid inte att komma ifrån att den tid som läggs ner på undervisning i sig är helt avgörande eh, allt annat är ju lika eh, ju mer undervisningstid desto mer lär sig eleverna då ja. samma organisation och det är det här nu jag mm. kommer till varför jag vill strejka för då är det ju så att eh, du, du frågade mig förra gången om, för han skriver då här att eh, lär, lärarledd undervisning det är nyckeln. Men det finns andra faktorer, mm. nämligen lärarkompetens. Och förra veckan så frågade du mig om lärarkompetens. Du frågade mig om att vi skulle strejka för att alla lärare skulle vara behöriga lärare. Och jag svarar, men det måste de ju mm. vara. Man får ju inte sätta betyg om man inte har läraregistration, så jag är lite trött. Det, betyder, mm. det visar ju sig att jag var ju korkad. Eh, för det får man visst. Man kan till och med få förste läraruppdrag i svensk skola utan att vara legitimerad lärare. Det finns rektorer. Ja, det går alldeles ut mig. Det är sant, det går liksom att fixa, och fixa till det Du kan, vara, du kan få lärarlönelyftet om du inte, Även om du inte är legitimerad lärare Och det är ju då Och det finns på väldigt många håll I friskolahåll, Andreas Mörk Så är det så att rektorer Tar lärarlönelyftet Eller tar första tillägget själv för att den eh, också så fejkar man det och säger ja men han är ju pedagogisk ledare och visar de facto att hur undervisning ska gå till och då, är han, då undervisar han eller då gör han undervisningsnära eh, arbetsuppgifter och då kan han få försteläraruppdrag men det är det inte så att man ska ha 50 undervisning för att kunna vara förstående så kan 50... du till 50 rektor. ja men du ger 50 undervisningsnära arbetsuppgifter. mhm mm mhm mm men det är det typ, alltså formuleringen från staten att, att det är det som är krav? Ja, alltså kan... men kan... Är det typ för att så, speciallärare och specialpedagoger också ska kunna bli Det typ, är det det precis, som är tanken? Eller precis, precis är... det är tanken. Att du ska liksom inte, att, för att, för att en, en speciallärare ska kunna bli det, eller för att en spe, eh, liksom, specialpedagog ska kunna få ett förstelära uppdrag, så är det formulerat så. Och då fuskas det ju naturligtvis med det. Eh, och så blir det ju cirkus Bellman. Varför är jag? På, sätt, på, sätt, på är jag på ett sätt blir jag lite så här, varför är jag förvånad? Nej men precis, <laughs> så så att, och då visar det ju en lista då som vi lärare har gjort, vi lärare har gjort en, en, liksom en lista på och då visar det ju sig att de som håller på och bråkar om detta och som ger då, det är ju friskolorna, alltså Andreas Mörks kompisar de, de, de, de skolledare med lärarlönerlyft det här är ju då från Skolverket det är liksom friskolor, friskolor, friskolor friskolor, friskolor som gör detta och det, det är ganska mycket pengar det handlar. Om. sen kommer det då en i de här listerna då, så är det en och annan kommunal huvudman som då har gett lön till, till lärarlönelift till lärare som saknar legitimation det finns ändå mm. några stycken även i kommunalskolan- som har fått det. Eh... Spännande då. Och, eh... Jag undrar vilka människor det är. Jag blir bara, liksom, jag blir så här, vad finns det för liksom, sätt att berätta- att det skulle stämma till? Nej, och, och, och hur går det till? Hur kan du vara obehörig lärare- utan legitimation, utan att ha gått utbildningen och ändå få ett tillägg. För mig går det inte ihop. Jag trodde Det Det, det trodde jag liksom skulle skrika i systemet. Att det här är obagligt, eh, olagligt, eller orätt, oh, eller fel. Eller, alltså på allt. Ja, men det är två saker. Det är ett förstelära uppdraget och det är ett Det är två olika grejer, eller Aa. Och, och jag funderar på för det är min naturliga inställning att jag då försöker tänka så här finns det någonting i det här som jag missar där det är vettigt, men nej jag kan inte tänka, alltså, jag kan tänka mig att det finns massa människor som är såhär, de har typ nästan gått färdig sin utbildning och sen börjat jobba istället och så liksom så och att det är förmodligen folk som hamnar efter i sin löneutveckling och att det är liksom som rektorn och sånt så klart man måste ha så här. För du måste ta det i du måste liksom, du, jag kan inte fastanställa dig förrän du har gjort färdigt med de här bitarna jag kommer skriva en ny avtal med dig varje gång du vill för du är bra här, ja, vi, vill ha dig men liksom du måste ta det i med de här grejerna och att det kanske finns en logik gett men ändå kompenserar för alltså, en sämre lärarutveckling över många många år men samtidigt så måste man ju kunna bli klar med det så jag tog åt hela utbildningen och du har inte fått tummen ner och skrivit uppsats uppsats. Liksom precis vilken är säkerhetsstruktur som du har skyddat? Den är en bra lärare som känner eleverna. Som kan vara verksamhet att jag kommer fortsätta ha den personen här. Det kanske inte säger fel. Men att liksom man går år in år och aldrig blir färdig, det är inte. Det är ändå inte bra liksom. Nej, och att man dessutom inte då får. Och, och att man dessutom får både lärarönerlyft och förste läraruppdrag som innebär att man ska leda mm. andra lärare. Det, det, för mig blir det liksom så här, det blir ju knäppt i huvudet men samtidigt då så, är ju, så visar det sig i den artikeln som jag har läst så handlar det ofta om eh, eller några då eh, så handlar ja. den som intervjuade så här var det små skolor på små orter som också får bidraget och som vill utnyttja bidraget eftersom det gynnar deras lönerevision eftersom de sparar pengar av att ge förstelärare lön till någon som... som eh, ja, det, det är ju pengar, det, det, det lockar ju. Alla lärare får också högre lön av att några får lön, så att det är liksom att sådana lönetillägg brinner inne förlorar ju allihopa på, om det ändå ska vara liksom riktigt så ja eh, spelar hela det spelet. Så. Sen är det klart att vi, klart att vi inte ska gå att obehöra, det är inte det jag säger. Nej. Men liksom, att, att det är så här. Nej vi får lämna tillbaka för det, för det var ingen där som var behörig. Va? Vad är det för skolan Men liksom, det, det är klart att det är, det är problematiskt, men Ja, men, eh, jag har svårt att föreställa mig det, det. är väldigt det. väldigt märkligt i alla fall. Och, ja nej men, så att Dels är det så. så, att, så att Dels kan ju då första läraren. Men sen är det dessutom så att vi har så mycket obehöriga lärare i eh, svensk skola. Och, eh, och det har gått så långt att behöriga lärare har svårt att få jobb. Vi har alltså en hel drös med behöriga lärare som söker tjänster. Alltså vi har så här. Jag läste någonstans en siffra på mm. att vi har 400 lärare i en viss område som, som är. Eh, jo, i, i, i, i Lärarakademia, eh, Sveriges lärarakademedia eh, på konstnärsgrund mm. och gymnasieskolor i slutet av mars i år, så fanns det cirka 400 mm. olegitimerade lärare på korttidskontrakt men med varaktig månadslön. Då, mm. eh, så eh, men det finns bara 60 eh, platser ute om lediga tjänster. Mm. så att varför då ja varför då det borde ju finnas 400 åtminstone eh, om, för att, måste man hela tiden och se det ut eller kan man tja vi ändå ser terminen ut eller liksom Gör, nej men det, det, det är inte tydligt det, Dagens lagstiftning är sådär Att de kan liksom utlysa tjänster Lite när de vill Och det finns jättemycket kryphål Där du liksom inte alls behöver anställa behöriga om, Alltså du får inte fastanställa Men du kan liksom anställa lite grann Och så kan du pussla ihop Och så kan du bla bla bla Och sen så förnyar du det För att de känner eleverna Och så, eh, och så utlyser du en tjänst Som du inte tillsätter Och det går liksom att, att mygla med det där i all vilket gör att eh, det liksom inte eh, eh, så mm. att, eh, och dessutom då så är det ju så här att om vi, eh, beroende på liksom vilka det är som räknar eh, när mm. Lärarnas Riksförbund då för, för eh, ett tag, för, alltså när de fanns, räknade ut hur mycket mm. skolhuvudmännen sparade på att ha obehöriga mm. lärare- så kom de fram till en siffra- på 3 miljarder kronor per år- på att anställa mm. obehöriga lärare. Eh, medan mm. då, men en, när vi lärare- och den tidningen- tittade på Skolverkets officiella statistik- eh, med löneskillnader- gällande bara grundskollärare- och olegitimerad mm. personal- eh, då sparar man åtminstone- drygt en miljard kronor så vi kan säga att mellan en till tre miljard kronor sparas varje år och går till vinster för att det här är friskole, det här är ett friskoleproblem mm. eh, i största möjliga alltså, störst, alltså det är mest ett friskoleproblem, så att Ja, det det. Så att det 3, mellan en till tre miljarder kronor per år går till riskkapitalister för att man anställer obehörig personal för att det går. Ja, men jag förstår det. Och det där är, då tänker jag så här, för nu pratade vi ändå om, om det vi pratade om i förra veckan när vi pratade avtalsrätt så var ju den kommunala avtalsrätten för det där som pågår just nu. Mm. Eh, så. Men det är klart att det måste matcha emot det. Så om man skulle tänka att man skulle gå till strejk för liksom att vi vill ha upp behörighetssiffrorna. Jag kollar lite snabbt nu. Mm. Kommunala skolor i grundskolan är ungefär 73 procent behöriga lärare. I gymnasieskolan kommunala ungefär 88 procent. Så det kan variera mycket från ämne till ämne. Men liksom i snitt är det där någonstans. Och inom friståndeskolan naturligtvis ligger det lägre. Det är <gör> både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. För att spara pengar, precis som du säger. Skulle man då säga att vi vi kräver att både kommunala skolan och friståndeskolan ska vara minst 95% procent. Eh, så. om man ändå erkänner att det finns någon möjlighet någon, någon scenario någonstans när det inte går att tillsätta och det är klart att det är bättre att ha någon annan då än ingenast, men liksom det får inte gå under 95% procent för att då får du inte ta vinst, eller då får du inte liksom då, då de, här, de, här, de här regelverken in <laughs> liksom Nej, men det, det är precis det är är som Johan Blatchos säger eh, som är nationalekonom och brukar prata om, om svensk skolan säger det att det går inte att ha ett regelverk där man säger att det får bara anställas 100% behöriga lärare för att så vi måste vara liksom lite flexibla i systemet. För vi har också en lärarbrist och vi måste ha respekt för det. Och vi, liksom det är lite olika i olika delar av landet och så. Men eh, däremot så skulle, det, eh, skulle man skulle det naturligtvis kosta att anställa obehöriga lärare. Man ska ju inte tjäna pengar på det. Så att om man anställer obehöriga så ska det liksom medföra en straffavgift. Jag skäller alltså i, I i bara för att prata siffror. I fristående grundskolor i Sverige i snitt, enligt Skolverket så är det 67% behöriga på friskolor och 73% på kommunala skolor. Kan man tänka, det är typ samma sak. Nej, det är 10% högre. Mm. Alltså inte procentenheter utan procent mellan siffrorna. Mm. I, I gymnasieskolan ser det ännu mer. Där är det 88% i de kommunala och 79% i den fristående. Alltså mer än 10% högre i den kommunala skolan. Mm. Det är klart som fann att de är levna i lärsmedel. Det är klart som fan att de vill ha i bättre undervisning på riktigt. så ja! Och det är klart som fan att det är mycket, mycket billigare för friskolorna. Det är ett av flera sätt att man tjänar pengar. På ett sätt som inte Andreas Mörk riktigt vill prata om. Nej, utan istället så föreslår Nej, så. Andreas Mörk i sin debattartikel att vi ska jobba mer, vi som redan jobbar eh, för samma lön och eh, på något sätt vi ska jobba 110% för samma lön som han redan. Alltså, jag... Men, och det är också är fascinerande för i grunden, det som är hela argumentet helt, liksom, alltså, helt bottenlöst någonstans det är att liksom, den timplanen vi har idag är ju ett golv, inte ett tag. Det strökade i media och andra liksom allmäga anslutna liksom företag helt fritt mm. att öka på sin undervisning om de vill. Vill de till sina skolor till ett Ta bort fem veckor i liksom, sommarlovet eller fyra veckor eller vad de pratar om och liksom, öka på undervisningstiden för att de tror att det det gjort bättre. Det står ju de helt fritt att göra det. Mm. och De kommer att behöva anställa fler lärare eller betala sina lärare bättre eller liksom, hitta något sätt att få de här lärarna att gå med på det. Och det är ju en grej som är fritt mellan dem och sina medarbetare att få om. Kan de inte lära sig så säger ja men jag tar gärna fyra veckor till undervisning för jag tycker det är en stor <här> ära att få arbeta inom eh, en armeganslutet skola. Grattis, då har du vunnit. Då är du jävla nöjd och så det bra. Behöver du betala mer för det? Det är så liksom arbetsmarknaden fungerar. Jag förstår inte riktigt vad det är han vill. Jag kan gärna ändra det om det ingår i, men jag litar ju 0 procent på Andreas Mörk. Jag tycker det är lite obehagligt till och med att han var klänslig på Sveriges lärare för en kvartsen Och nu är han eh, liksom eh, förbundsdirektör på Almega Utbildning och lägger fram ett sånt här förslag. Där han utan att blinka tycker att det är helt rimligt att staten, för det är ju det han föreslår att staten ska sätta upp mål. Eh, där han ska få kunna suga ut sina lärare mer eh, under, under, liksom, eh, under statens överinseende utan att behöva betala för det. Det är ju det han vill. Eh, samtidigt som han inte... Ja, men det, det är ja, och det samtidigt som han eh, helt utan att blinka vill prata om till exempel eh, att han anställer... Eh, eller hans medlemmar anställer obehörig personal, eh, ger obehörig personal eh, förstelärare eh, tillägg att han håller på, eh, eller hans medlemmar håller på och fuskar och myglar i det här systemet. Eh, det var min eh, spaning denna vecka. Mm, hejligt. <laughs> Ja, du är inte på. nej Jag ser hur jag tänker med det det ja. Det var spännande. Tack för ett intressant ämne nu. Det här var ett bra samtal. Ja. Vi är peppad på att checka ut på dag till och sen gå tillbaka till jobbet. Och jobba lite extra, <laughs> eller hur? Eh, yes, yes. Eh, det ska vi göra. Eh, jag önskar glad påsk till dig, Jakob, och till dem som. Det är samma. Mm. Och så ses vi som vanligt, Harjota. Hej då!